Plopul pere și A fost odată o dată o vulpe vicleană ca toate vulpile și umblând ea o noapte întreagă după pradă, nu găsise nimic de mâncare nicăieri. Necășită, se așeza la marginea drumului și se culcă cu botul pe labe sub o gândindu-se ce să mai facă să poată găsi ceva de aleguri.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 Rana ce-o așteptam eu, de mult n-am mai mâncat pește. Ei, dar cum, soro? Ei, fiți fără grijă, tișorii mei. Am să mă întind în mijlocul drumului și am să mă fac moartă și țăran? Ei Dar vorba lungă-i sărăcie de ochii și-mi se Cum cu o, o. Da, cum n-ai murit vulpea asta aici? Ce frumoasă cața veică am să-i fac neveste mele din blana istui vulpoi. Ia să o arunc în car deasupra peștelor. Hai, hai, Joian! Hai, hai! Vesel, nu tot mârînd un cântec pe nas îndemna boii să ajungă mai repede acasă să iei pielea vulpii. Însă cum au pornit boii, vulpea aș început a împinge cu picioarele peștele din car jos. nu cânta, carul scârțâia, peștele din car cădea după ce coața de vulpe a aruncat o mulțime de pește pe drum, a sărit și ea din car. Și carul se depărte de Nu uitați să vă învăță ranul în care-i. Așa, așa... Repede, repede, repede! Piștea, o ța-i stăplină! Picioare, să porti... Și odată ajunsă la vizuină încep a ronțăi și a înghiți la pește De parcă se băteau calici la botul in Dar nici nu mâncă jumătate din peștele pe care îi ca Că se bomeni cu moș Martin ah, Bună mase cu mătră! Dar ce mai de pești ai? Mm -hmm. mi și mie că tare mi poftă! Mm -hmm. Ia, mai puneți ți pofta mm -hmm. în cui? Cu metre, că doar nu pentru gustul altuia m-am muncit eu. Mm -hmm. Măcar un peștișor ca mi vine rău de foame. Mm -hmm. Mm -hmm. Dacă ți-e așa mm -hmm. de poftă... Du-te și-ți moaie coada în baltă ca mine mm. și avea pește, cât nici nu gândești. Mm. Învață-mă, te rog, cu mătră că eu nu știu cum se prinde peștele. Du-te diseară la baltoaca cea din marginea pădurii, mm. vâră coada în apă și stai pe loc fără să te miști mm, Și cât trebuie să stau Cu coada în baltă e, Până se face ziua Dar să nu încerci Mai devreme Că se sperie pește. am să fac cu mătre Când s de ziua Smucești Vârtos mal Și ai să scot O mulțime de feri. Mm, Mulțumesc de povață cu mătre! Umblă să sí, cum cu medre! Umblă sănătos! Mătră, umblă sănătos. Așteptă să se însereze, cum apuse soarele, alergând fuga mare la băltoaca din marginea pădurii și-și vârâg în apă coada. În acea noapte începu să abate un vânt rece, un vânt care îngheață limba în gură și cenușa de sub foc. Îngheță zdravă în șeapa din băltoacă și prinse coada ursului ca într-un clește.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 se uită o geană de lumină. A, se face din ce în ce mai mare. Se crapă de ziua. Puiacu. Hai, băie, te scoate peștele! Băleu, dar mult pește s-a prins! Ei, ce mă fac? sunt să că eu mai zdravă! Băleu! Băleu! Băleu! Bă mi s-a rupt coada! Bă -leu! Bă -leu! Îi lasă că-ți vin eu de ha' cu mătră!" Nu. și în ciuda pe vulpe că l-a amăgit ursul pornește jurându-se să l ucidă în bate. Dar și reata de vulpe știe cum să se ferească de mânia ursului. Ea și se din vizuină și se vedea în scorbura unicopac din apropiere, și când a văzut pe urs venind fără coadă, început să strige. Hei! cumetre! E au incat pești coada? Ori ai fost prea la și ai vrut să nu mai rămâie pește în balda? No, no. Sfoi că ți ar eu cu mă Mama e râs în ca a și Da, de unde cu metre? Zău, ce -a hmm, te gâbjesc eu în scorbură <gântări> Dar nu-mi cap pe gura scorburii Dar te trag eu afară cu un cărlic și i dau eu de chertuială <gântări> În zadar s-a necăjit ursul de curgeau sudorile Că n-a putut scoate vulta din scorbur Și cum s-o scoată când el trecea ca anătăreou de copac și iacă așa a rămas ursul de vulpe.